90. Є Одна ЗАКОвика Нічна доба, печера і водоспад, а ще кам'яний ангел у Вільумі, та ще 250 тисяч сигарет та три тисячі кухлів спиртного, та дві дружини, а потім жодної. Та кохання, якого ніхто в цілім світі мені не обіцяв та безбарне існування літературного наймита чорнильної душі, а ще пабу місячна діва і боросізі сонце, сонце, їхні діти. Час, речі, люди. усі увійшли до змови, щоб створити вендіт космічного масштабу. Єдиний могутній поштовх до в добоконізму. Довірив те, що Бог керує моїм життям, що він знайшов для мене справжнє діло. У душі я вже піддався за руну, тобто визнав слушність удаваних вимог мого вендіту. У душі я погодився стати наступним президентом Сан-Лоренцо, але зовнішність берегав чуйність, був на сторожі. Тут є якась заковика, наполягав я. Жодної немає. «А вибори будуть?» «Тут такого не буває. Ми просто оголосимо, хто став новим президентом. І ніхто не заперечуватиме». «Тут ніхто ніколи не заперечує. Нікому не цікаво. Їм це байдуже. А все ж має бути тут яка заковика». «Ну, одна насправді є», – визнав Френк. «Я так і думав. Я вже почав відвертатись від мого віндіту». «І що ж це таке? У чому полягається заковика?» «Узагалі-то це не серйозна річ, бо ви можете цього не робити, якщо не схочете». Але було б краще зробити. Гаразд, відкрити мені цю велику таємницю. Річ у тому, якщо ви станете президентом, було б дуже доречно вам одружитися з Моною. Але це тільки з вашого бажання, бо ж ви хазяїн. І вона піде за мене? Якщо вона готова вийти за мене, то згодиться і за вас. Тільки треба її запитати. Вона неодмінно скаже так? Чому б це? У книгах Бокона є передбачення, що вона вийде заміж за наступного президента Сан-Лоренцо, сказав Френк.